Жменька. 14 рецептів для здорового харчування. Ананас фарширований рисом Інгредієнти Рис Супер Басматі – 3 пакетика Великий ананас – 1 штука Пісна свинина – 250 грам Варені креветки – 100 грам Рослинна олія – 2 столові ложки Цибулина – 1 штука Обсмажені горіхи кеш'ю – 50 грам. Пера зеленої цибулі – 2 штуки. Рибний соус – 2 столові ложки. Соєвий соус – 1 столова ложка. Листочки м'яти – 10-12 штук. Спосіб приготування. Перше. Відварити рис супербасмати до готовності – як вказано на упаковці. Друге. Ананас розрізати вздовж на дві частини. З кожної половинки вирізати м'якоть та подрібнити. Третє. У великій сковороді розігріти олію та пасирувати 3-5 хвилин подрібнену ріпчасту цибулю. Додати нарізану шматочками свинину та продовжити обсмажувати поки м'ясо не стане золотисто-коричневого кольору. Четверте. У сковороду додати креветки та рис. Добре перемішати з іншими продуктами та смажити ще 10-15 хвилин. П'яте. Всипати у сковороду подрібнені пера зеленої цибулі, м'якоть ананаса та горіхи. Додати рибний та соєвий соуси. Шосте. Готовою сумішю наповнити Половинки ананаса. Страву прикрасити листочками м'яти та горіхами кешів. Примітка. Рис супербасмати носить у всьому світі титул король рису. Він має неповторний природний аромат та неперевершений смак. Його білосніжні зерна під час приготування подовжуються майже вдвічі, залишаючись незмінними в ширину. Рис супербасматі підходить для приготування плову та різноманітних гарнірів.